رسول قرضته من اسر رسول نو ما واری ته یو موته دا کا دند رسول نا په نا پسوا او مې کور رسوله لګیل را خپل د سيكي وګه زالیک سو ولدلی ما د خسته زمان زما او اویداد موسی عليه السلام یاد جبريل عليه السلام دا از د پوغا قدمو چې هغه قدم ملک دینوچه شګه دګه وو ګوځل غونېدل مې دا دنه مخال را جمکړ او دا مال لی دی لو نوی دامی رواغسته دا لحسکی می بیاوی چوول خدا خبره غلط بگا اثرو دا تحبیداری تا ویلیکی گی او پو اثرو با ندیر لیکلی شوی اثر د صحایوی اثرو سنن او دازی دیر کتابونی پیلیکلی شوی سنت پریقی دا اثر ویلیکی گی دنبی پریقی دا اثر وی دل دا مراد اغا اثر تحبیداری دا دانه چې اغا خاوری رواغستی او سکی ویلیکی فَقَبِلَتْ قَذَتَةٌ مِنْ أَهْلِ رَسُولِ عُثْمَانَ دَادَا مَامَنگول لګولې وا تابیداری در رسولنا فانا پسو ها ما وګور سول د تابیداری دا د تابیداری مې پری خوډه وکذالک سولت لنزي دارنګ خېسته کړو ما تا نفظما دا غلط عمل قال حافظه بو وي موسی عليه السلام ځا بینل کابه شک تانران په حياتي بجونکی ان دا خبره ته کولا چې وايبا لا نصاص لا سرال مراودا. حاله د شو چې کنه د موسی علی السلام خلاف دی ګذانیر خلاف دی او کو جن دې تاسو چې خلکو د ایمان لاس مړه وړه جو می شو د سانیو کوتی کار په در سره وشي کلامیر خلاف دی او کو وان لک مایدا یقینا تعالی یو واده ده لن تخلا په چر به خلافونه کې دا وی وان ذرو ګر الا اله الا هی کلدی الا سارتا ذوالتا له یاکفا چې ګرزدلې و ته باغی باندې من جور لا نحرقنهو قام قهوب سي څوملا نن شفنه وو بیا به زره زره کم دي لره سلیام مینصفه په درياب کې زره زره کاوله پرېمل کې شیخ القرآن نوّر الله مرقدهو چې څنګه مسله بیان کړی دا نو داسي دخل کو د پیدي کارونم کړی پرېمل کې د انګريز د وی سو پوزیشن شیخ القرآن رحمت الله علیه او دا انگریز نید دا ملکو ازاد کرده ده او دا غی پازاری کوشش کرده ده او تاریخ تاریخ پاغیبا نگواده زمانگ استاذ علاما محمد طوی تواهری فرمایل ویشیق القرآن نوور الله امر هو ہووی چه تو رو دیری که دماغ مشینو زالتانا سوما او دیکی او دوار تانر حال البنوسیان دنگ دنګو چې کل آغا حال البنوسیان دنگو اووی ما چخه تیراله را چې ماو کته ناغه د فقیر ای پی ساتو فقیر ای پی ته طرف راغله او هغه ساتو چې توا راځي مونادرابه کې او فقیر ای پی دا ده دیوبن علماو تیار کړو یو اني شنه او دیوبن علماو تمره کار کړې پر ملکی چې هغه ټولي دنیا ته معلوم ني هاږي تورنګ زه یې پیرا کړو چې تبا مدرسول رسول زوړ ورکې جهادونه وکړ د انګريز خلاف فقیر ای پی پی دا ګړو پاميانو کې خبره دا وا چانګريز راغې اپټیکل ټیوی وزیرستان علاقه باندې ال ټیوی چتا په پکه ای پی باندې حمله کې او وېچي گئی شوې ټیګه دای شوې چچا کورو سیزه یاچا په چا حمله او کان داوی کور بښېدلې کې دا تیږي شو نو پوتې کله راغی انګريز ورته ویته په پکې رې اې بي باندې حمله وکړه نشه کله پوتې کله اغلې وې هغه ورته چې زم ملنه شم کولې کور براله وسې دي نو انګريز ورته کستا یو 90 روپے لګېدل زل 200 روپے نار کوم 200 کډوله کېدل زل 100 اور کوم خپاکی ګمو حمله یو گاغوي ښا چملې پکړې نو فقیر ای پی راغله را خطا شی او دا هغه پوتیکل کورې څه دلې او دا انګریزن ډیر علاه کاغذ ته دا ډیر ملکیت هغه څه دی چې کله را کور څه دلې پوتیکل تللې او انګریزا و جناشې مال اف کور څه زو انګریزو لته تسلی ورکړه خپکیګه ما عبد الله تاوان در کوم خیر ده خو تله فقیر ای پی نه تا پوسوګه چې کې دا خبرشتا کې چې مال زایقول او مال سيزلشت کنه او تعذير به مال شته او کنه شتري چې کله راغله دی ووټیکل په کې به د ویری چې تاغ زما کورو سيزو خو خدای وکړ الخير دي وزستانه داته پښتو ما چې ستاسو په دین کې د مسلمانانو په دین کې تازیر به مال شته او ګنانګريز ګډير چې خو یار جرني له د شيطان بچي دي اګه خدای دین ټول مطالعه کړی و او بازدیدانی پویږي بازدیدانی نه پویږي نو فکر یې په قرآن یو هغه ته خدای ته پاتنه لګیلا هغه دی باندې تخت لګیلې دي چې دا شان انګریزی ویلي دي نو دیوبان نا خبره راغله د حسین ali رحمت الله علیه حسین ali رحمت الله علیه په ویلې دي چې ته دمو نظر وکه حسین ali رحمت الله علیه وی چې دا مناظره زنه کومه زمای یو دی په کې او صوابی علاقه بانلی زل مردان کی آغا وقت کی دال حقیده سی زلی بان یا بنوی با تبسیم شویو بده علاقه پنج پیر کلی یادی کی آغی یو علک ده زما شاگر ده محمد طوحر نو میره او دامو ناظره با آغا کی خطی و لور کرده ده شیط رحمد اللہ علی ویلی زناس او دا غا دواب و نوسیان دال رضا خطی مال را کر چی ما او کتو وی ما ورطیز مالیو سورج مہلت را کی زما امرتسر تا ذبہ کتابو نامو تالیہ کم امرتسر انڈستان کی یوغات لائبریری را او کتاب خانہ دا شیخ رحمت اللہ علیہ او ک او پاگی بانی او بان رسالہ لیکلا بیا چا وی کلا را حال ن شیخ رحمت اللہ علیہ او لا رسانہ غلیکل چدا والا اغه نا تبر اسرزین من دا دین شتنی منا وېخه وېستې شو حکومت ته طریقه زو زمو مدرسه هغه ورته وېلې چې موږ با زو داسې او چې کلمنګا د بانو پاډاباني کوشو نوอัลته وا تمنګ تڼګور یو نه برا څه خبره کې زمته په خپل لار دې زمو په خپل منګ په خپل لار زو آل کې لارس نو تا موږ په سيډي لګې دلې له انګريز تاسو څنګه اورا چیرې نو طالب ماخلا یو ځنګل در شي واغې به یو سره یې هغه سره بسپینه از پوي هغه سره به ته خبرې نه کېږي چېګه شي ډېر پسې لګېدلې دا تم سره په آسپه باندې لاس کېږي چې تا په لاس کې خدای هغه پر تاسو پکري لیږا تاسو په توګه چې یو تا خپل مقام توزیه ترسه وي وای خالا او شیخ رحمت الله له ماشینو ناغا یو طریقہ ورسره وکړه ځان ته لارم جوړوله چې دا کار کوي د انګریزو خلاف کوي نو ځان ته بلار انداسي جوړه چې انګریزو غلارې بندي شي شیخ رحمت الله له ماشینو آئے چې پمپ ته پیزر لگے دولې نو وې روغ پکې نه کېدلې او یو ورکر اكو کې پروت یې وران دي نو ریسپی راغلې ده آ پمپ ته پیزر یې پروت راغستې نه هغه وران هغه پر ماشین کې لګولې و پټ کړې او خځې ته وی کور کې ویلی بي بي تا چې دا بکې دی چا دا بال نه وي چې سار شیخ رحمت الله عليه ماشین ته لاړو ته ماشین والا ویجي دا ماشین نه کولا وی یو ځیو کته ور دې ډیر واغې په واवीस ته شیخ رحمت الله عليه ته خو پتا وا واغې په ډیر واغې ته اپم په دې زه راوخه میرا خدا خراد دی ناګه را واغې څو پټي راوړ کور او مشهور اکلاځه زما لا ورته د پم پټو په زر ټیکو ما دلته علاقه کې مشهور شوه خلکو به دانی راوللي او خلکو به ویچره مولانا سيب نشته لهور ته تللی د پم پټو په زر یو لري واګه ټیکي ماشين خراب شوه لري دلته مشهور شوه خلکو کې دنګري سي اي دي خورځه کې وا شه رحمت الله له تللي دي چې څنګه تللي وي چې څنګه هله کوښلو بنو پړه باندې او زه لاله یو خالیره سپیناسپ دا, دا ورتر ما باغی لاس کی خودو هغه ما ته پشاو کتل خبره اسونه کړي نه سلام یسم نوروان شو از تیرا دا پری خوږه زاست پتو رو ختمه اوروانې ما نیتې زو ما اون نو ولچا بکو ور کو ما پخپل تبی تروانه د مخې له ځنګل دا ری او ما خام نې دی دې جړم لګې دا ما سره ير له چې په ځنګل ونه نو ته په کوم طرف باندې دې وچې څنګه لاړو والته ورڅې دغه داسړې دنګنګ هغه مالامه خلراو وتل اږي راته وی یاري که ما بسې تر ورڅې نهه ځې هلته تعلیم ناشي ورکلېو لاړو پخیر ای پی زخه اوسه کیناسه ما خو یما په پیرانو کې دا چې نیک چله چرته نولی لیدلې درنګ تک تورو دومره نیک چلې دومره نیک پیر ما چرته نو لیدلې شهو قران رحمت الله عليه وی وی ما ماتې وی چې ما سړې خوړې وای دوڑای تیم بانی چی والا لما اغسرا ناغو در چرک و دو آنڈی پس کردی دی یوه در چرک و آنڈا و آغی زما مخیطا کی خدا یوه پلی ما تیوی زما خدا خوراک دی جیحاد داسی خلکو کردو چی پلگا خوراک بانی اغیوی گزارا کردی دا نن کو خیتی او پروا و پروانشت دی خیتی دا کیگی و سارو بیا دیراند کیگی فتح نشتا جهاد ده و جهاد ده جهاد آقی خلقو کرده و. چه پلگ معمولی خوراک با نیغوی گزاره کرده دا وی دیر خوند را کا خوراک ما مارس روڑیو خونده لا خوز زوانو ما او مال تا دیر روزی دی بیا او چه کل دا مناظری وقت مقرارو پاگو رز بانده ما تیوی رازه چه برا اوخی جو چه برا اوخه تو در بیر رواغ است او ما تیوی گورا ننگ م ځما در دین کېو قتل نو زما درې زما د علاقې ټول ملياندی او دا را روانې منازري لا ما په کيري ابي ته ویځي د منازره نکو مې ولې وای کومه منازره وکړه نو د املیان ما ټول پیجنې زما کور دې زما بچي دې غټول براله تباکي مال براله وسېږي او ما به ملکي مې په کيري ابي وې چې واخه به خېلګ دې ته صرف شرط خا یا چې کم شرط توای نو مونږه تیاری ورتا شیخ رحمت اللہ علیہ وی لووندے سوچو کو اگے رحمت اللہ علیہ عادت دا سوچ اور صفادیشی دی ناوی تے پتہ نہیں مکدا ہو پتہ نہیں تھا آ بابا اور صفادیشی ہو چچہ ت سوبر صفادیشی اگے پتہ نہیں شیخ رحمت اللہ علیہ وی غلیش لگوندے گستر کے پٹکڑی داسے سامان انسانو مجاہد انسانو ہاں سوچو بیا وی شیخ چې سہیدا په مالا خپلې را راکوي استاذ دی علاقے چې کومه جامعه ده دویم شرت دا, دا, دو دا دی چې تاسو به وای چې زمنګ ملابې مناظره کې کومې څې پرده لګي زګا کې پردانه لګین زمنګ ملابې غو سناګ دی به حمله کوي اوال کې انګريز په تو جنگ نه یاري دا نو پرده به لګي په منځ کې پرده دې وژنې چې هغه ماونه پیژني دریم خبره دا ده چې مناظره کوي نو یا په پارسی کې کېږي یا په پارڅي کې زمونږ ملاله په بلجه باندې ورږي یا په پارڅي کې یا په پارابې کې وي ويbstulo ته تیاری وو وي خپل جامعې را لراکړي دا وې چې کمی مې جامعې او تما چې را لراکلو کې ته مې واچو ولا دا چې پترا سو باندې او واسکاټې را لراکامه په 5 واچو غټ په 13 راکو امی په څارک او د درو صدا پنی را لراکړي اځ مونو نظر شروع کېدان مې غوي چې دا منه mula ګره ډېر تريخ دی او عمله کې قصړی باندې نه مې څو پرده لګي په څنګه یې بالکل ټیک ده امل کې پرده و لګولا او بل مونو زره په فارسی کې او به کی وایي وای خالا مونو زره چې کلا شروع را جوړولې نو په دا د ټیم کې شیخ رحمت الله علی اول پاتې دی اول تقریر مزه کوم او خبرې شروع کړه چتا کري شي روګه وي تازیر به المال او من نظر په دې باندې دا تاخير به المال وکشته که دا جائز نوي زای کول او باندې سزا نوي او سزا پدې نوي چې دا مال لزای شي نو موسی عليه السلام د سامري څخه نه سزا او دريات به نه غرض وو که دبل چ مال زای کول جائز نوي نو ابراهيم عليه السلام با د مشرکان او بوټان نه ماتول که دبل چ مال زای کول جائز نوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عربو تاند ما کی موزمنے استن او ما اول بینه پسوابو باندې کدا پرچا مال جائز نوی نبی علیہ ابراهیم عمر جلانو بده دغ ساعت مانای نوی سی زلی د ساعت مانای سی دا ټول ته لا اله می ویل د قران او د حدیثونه او چکل می دا ویل او دیامی وین فقها چې کوم لیکی فقها دا خبره کوي چې تاजीर بیل مال نشته نو دا غی مطلب داره چې هر چاته د اختیار حاصل نه دی او که تاजीर بیل مال نو دا دا حاکم اختیار دی حاكم بي سي دي يا به دي دا هر پا چا اختیار اصل نه وي شيخ رحمت الله عليه خپل دلایل وی کیناسته پدې کې لبې نتيانو د طرف د انګريز طرفه mula پاسه له او هغه ویږي په پپې کاږي راغلی دي چې تاजीर بیل مال نشته ننګريز ورته وی دپې جواب واغو کو چې چا د اختیار اصل نه دی حاكم يا قزي بي دي په قران او د حديث بلایل کچه سره داږي جوابو وی چا سره داومنو انګريز لا جواب شو او ډیر ملایماته شو انګريز تباو बर्बाद شو شیخ رحمت الله عليه د فقیر ای پی سره ورس تیر کړه او ورته ویږي چې مل لا ورتا ا په خوشکه مهربانی وته ورته وی جما ته دعا او, او کاجی کا مال خو دې زیرا کی زکه وی شیخ رحمت الله عليه خو په وی لوروا هاوی چې دواړه تاګه را پرهرا لزیرا کی او لاله لا ورتا لا ور د شیخ رحمت الله عليه دوستو اغه دوی تی چته پخپل روزنامچه کې دا ولګه چې د نن 15 ورځې مخکې په دې تاریخ باندې محمد واهیر هغه دی پمپټو پیزر راوړل یې او په دې تاریخ باندې ځمانه پمپټو پیزر واغېسته او سم شو دومره پیتیاراله راغله دا پخپل روزنامچه کې ولګه الارې راته ټوري باندې کړې دا انګریزو او راغې کېدې ته چکېدې ته راغې نو کې پروت هغه راوړل سمشین کې ولګاو ماشین روان شو خلک خوشاله شو چې دا ماشین سم شو مهلانه انګريز راغه ما باندې په پولیسو چاپی لګې دي او حمله بوي وی شابه مناظره یې ما به چې د سې مناظره په پخريې به مناظره ما عزت ز خبرې وی لا پنځه ما زه لا کې ما پم پټو به زمه سمو سره هغه چاوی به ته جډی لګلا اروزنام کې چې دیو کتل ناګه به بالکل هغه پنځه لس ورځې برابر به پکی ورته چې دا څنګه شو چې د انګريز خلاف کېدې د پاره وړل ويتد بیرونه کې شیخ رحمت الله عليه چې د انګريزنا دامل کزات کړي لري دا پدې سوچو تدبیرونه کړي د ارچا کار نه دی ها کدا زموږ مو دې جذباتیا د biznes کړيو انګريز خلاف غجه jihad کړي د مشرکین خلاف غجه jihad کړي د ناکارو پیرانو خلاف jihad غو کړي لري د ناکارو مليانو خلاف خلاف jihad غو کړي لري د روح زاده اگر راغستله ننکه د روح زاده د انا د حضرت شیخ راوستله په قران باندې بیا د شیخ رحمت الله علی یو زمو اور او ته وی کتاب کته د انګریزه او پای کی لیکلی وو وی چې مونګه په کې ای په خو یو قابل علمی کتللی هغه علم مونګه په دانہ کومګه تحقیقات کو کوشش کو چرکم ذکرادات کوم ملاقات او مناظره وړی زهی نو قابل ملاقات افغانستان کې موږ ته یوځي کې موږ ته بلځي کې موږ ته پیدا نکو او چې خلک بوتل راتل نه پشيخ دی کوته کې خودا چې د کړیلا خودا ځانته لاري تا جوړ کړی دی چې په د باندې رام نه لګي داسې طریقې جوړ کړی دی ها وی شه رحمت الله علي چې مال د پخیر اته د شکرې خطر راغې چې ستاره میرا باندې ډیره شکريا چې منا سره ډیر لاوټه زما په کې په دې ما په څوار او زه چې زه ټانی تزو جیل ته ورته وې زر روان شومره سره ما ځان سره ټیلوډه بیره غستې دي سمحال کې نه غستله کور د 파را اخر هم راځه چې پروتو ما یو تن لا ورک چې دامن کار ورکاو زلاړم پولیسو سره زر وانی ما اخر ته چې میو کتل نو مې دای دا را ولې ده نو پرې دې مې نه وښې نیمه ما دې ته وې ها زلګه وبس کما ته کې شي وې متا سروروزه دي د بدرې په غاړه کې راستم ختمي ختم راوغه څو په مې باندې کړې او مې لا پوښه ولا ختمې وشلو هغه شګو شکو مې ورخخ کړا شي مې څه نو او لا مرسران ا بیا هدا چې او یو ګټ اپصرو زمونه بیا تاسو کو چې کله پاکستان آزاد شو وې ماته وی ما چې مناظر ما ما دا مناظره څه کړو و وې مار ته چې لا ما کړې دا وې مې په تطاتو ځلا به غیر ځانه بل چا نشو کولې زه کومګه ځانه بل زه نه قابلیت وړلې دي نه ولاره دي ځان ته داسې جوړې افغانستان کی مقتل پاکستان کی مقتل یو دیکی من پیدا نکو چدا چاک کری دا او دا انگریز ملا پا دی بانی ما تشوی دا لانو خر ری قننو سو ملنان سفننو فی الیم مین اسفا تازیر بالمال جائز دیوشتره خام خاو بسیزو دلرا سو ملنان سفننو بیابا زرزرکو دلرا فی الیم مین اسفا پا دریاد کی زرزرکو ولو انما الہ حکم اللہ اللذی بیشک آجت رواستاسو اللہ غزات نڅا جات زر غون کې به دا غنا ووصیا کول هر شي نه ما رتیدل هر یو شي تا پهلونکي کذالکان قص عليك من باي ما قد سبق دا رنګي بیانو تا باندې دا خبرونو داسنا چې مکی دర్శیوی او کلاته نا كامل لذنا ذکره په دایي طرح تا ته د خپل ترت نه قران ذکر په اندر کړي کتاب من آرازانو چاچ مقوالو ده دینا فا انهو یاملو یوم القیامت وزرا یکی ننده با کې پورت قیامت بانی بوجه خالی دینه پیامی شوی بنی که وسا لهم یوم القیامت هملا بعد دی دی پورت پورست قیامت بانی بوجه یوم هیون فقو پی سوره کلاچی پود بوالجیش پیلائی که وانا شروع المجرمین آیا یوم هیزین زوقا پرتا فقو مجرمان پدا ورز بانی خلص ترگی خلص ترگی. دا مطلب دایو محاوره ده چې سره په یو کار کې پرشي مړا کړی ترګې دي ویلې یته کا په دونه بينه ومه پس پس به کیس پلمنسکي ان لا بسم الله ايشرا چې نه تیرګړي مګر تاسو لاس نه تیرګړي تاسو مګر لاس نه نو نو قلم منګ پويو بما يقولون پاسچوای ای ایذ يقولوا ان تلهمه کله چوای دینا طریقته په دې بار د بیان ان لا بسم الله یوما نه تیرګړي تاسو مګر ویا سالونه کانل جبالي تاسو کیسه نه بار د غرونو کې وکول یان سي په عربي نه صفه ورته ها دندز دکي دله رازه ما په ډاندا سکول سره ويا زروه اړي به دي له کانڅه صفه میدان صف لا تر بیا نوي نه پدي کې ای وزن مول ولا هم ته ای دې ته ویونا په دا ورسته ابي داري بګي دایيا دا واسهون کې نه لا وجلو نوي کګواله چې بشي او نه میرببان با چا ته پهلا تسم او الله همسا نهپورې مګر خ دشيې یو میزنین په دا رضباندي لاتن په او شپادو د د باولنیې شپاتته الله من مګر داواچ د نه لوور رامان چې اجت کل د تمې نبانند باچا یا له کوله اوشااللی ددنه د نه یا لموما ب دیمه و پ چې مخې دد نه دي وما خل په ما چې رود نهدي. ولاهتوننا ب یلما تنیشي کو پرېبانلم وانتي لوجو او ذلیل بشي مبنا د متکب بررینو ل حيل ق وهجونین تظام کو اون ک دا و خاب منعملله زلما په سرتهوان د آوگو چې بار ای شیرکه و منعمل می من نه سالی آتي سو چعمل ک ک وه مومننونو مومن. ولا یخابو زلمانه نهبایري کې د زیادبینا نذاكمي توذا جرنا وكذالكان زلله قراننا دارانغيला लीगुमगा ديلر قران من الويد بيانو بلي لا لهم قام حاجتي يتقونا بچيو ديسلوهم يا بيان كي دي تپانو الله الملك الحق وتش دللا باچاي بريشا ولا تاجل بالقران تلوار مكو بو قران باندي من مخه دا پوره کېدونا تا تاوي دا وي یاني چې کله چې بيليم قرآنوي نو تور سره مو آيا راري په غير مقلدين وباندي چې پاتي اچاو نیوي ما پزينوي مونږیو نشو لا تا جل بالقران من قبل يقضي اليك وهيو چې کله درته حکم پوري شي دا لایګي دا بیا وایا وقربيذينل ما چې کله چې بيليم بس کینو بیا وایا وقربيذينل ما واير بزما جاتي کې مالایلم ولقاهنا الى بدای شر عکم کڑو منگا دامل اسلام تا من قبل و پخوان پانشیانو ہری شو ولم نجد لو ازما منگا ان من دو دلہ قز گناتا دادامل اسلام گناتا قص ارادہ نو نو دادا نے گناہ د کمش ویرا ویز قلنا علی الملائکہ دی رب تدیسری چیکل ربی زیدنی وای ادا وایا ہردنا پوشو او چیکلا ربی زیدنی ہل ما تاو ویلی نبیا ودی اغستا د نکنه هیرشي ویو اक्षात چې نو داغه انجام الله ذکر کوي شیطان داغه انجام څه شو د آدم علی السلام نه هیرشي ویو هغه الله پاګې بانیونه نه ویو که ستا نه هیرکیږي الله دې پېری بانی نه رانیسي عربی ژبې نه مايا وای قلنال الملائکه تجدو کلا چې مې وی ملائکه لیا دما ما په طرف دادم علی السلام سجدا وکې په طرف دادم علی السلام سیدو کلا تولو الا ابلیسہ ادلیسو نکلا ابا انکارو کو فکل ناو وی منگا یا ادمو یا ادمہ ان ہاذا حدولک یکین انت اس تا دشمن دے والی زوجہ کا اس تا بیوی فلا یخرجا من الجنہتی ذ جنتنا پتش کا تنگ بشی ان لک یکین انتل اللہ تجوا بیا دا قبر اچ نوگی کی کی پدی کی, کی نبوگی کی کی پدی کی ولا تارا نب بربندی بر کی وان نکا لا تزمهو نبت اگه کی لا تزمهو فی ها نبت اگه کی گی پری کی ولا تزمه نبت اگرمی کی گی پا وسوسهی لین شیطانا وسوسه واج اولادت شیطان قال یا آدمو وی بی اے آدم آها لدن لکا ایا تاتا علاش جرد الخلی پیوون آمیش گی رئی پیوون دا آمیش گی رئی و ملکنو باچ ای باندی لایب لاچ نبز لگی پاک الانو خورد والو من حددی ونیناف څاګن دا سوادو دا دوارو علیه ما دې جتیته دوارو وتوفیق عاشور فیفانی ورې کولی پانی الہیما پزانونو می مورا کېل جننه نه پانو د جنت نه واصا ادم ربو او سورته نه فرمانه کړاغه ادم علی السلام د خپل رب نه واګه وانفړی تنگ شو د خپل مقصد نه پاتې شو کله جنت همیشه کی پاتې کیدیلو دا کی نه پاتې دا شو دا نه چې ګنای کړی راشکل د ګناه کراوی باځی کار هغه د ګناه شکیلې خو ګناه لکه ظهیر باندې رجاق وړل دا د ګنا شي کليغه ګنا نه دا سمحتوا ربو بیا غره د لرا راته د فطابا نه ربانی وکړه اله په د باندې وادا توفیقی ور کړو دلرا قاله بتاوی الله زی مینا د جنت ناجمیان تول بعد حکملی باندې هاتوون بعد تاسو به دشمنان دي وای ما یاد دین نه کوم کرایې دالطا مین نه يدلو ولا ومن يتابا هودا يا چاچی تابدارو کتاب ولای الدوله 287 په دنیا کې ولایش کا نباب د پښی اخرت دی ومنارضا ذکري چاجه مخاله زما کتاب نه پهینه له ما هي شیطان ځان کا یګینند لره جونډلان څنګه ونا شروع يوم القيامه ما ورته ګدل را پوره قیامت به دلیل ام ذکر الله کتاب ته شاکو الله د کتاب نه مخاله وله منګه موه تبلیغ خه کار تبلیغ خلک دي و قران ته نگیږي و قران څنګه لګي قال رب هیلی ما هشرتنی یو رب زما ولری پردک مالرا آ ما بدلیلا وکذ كنت بصيرا او مزلي دونکه قال کذالک او ویلا دا غرنګي اتد کاهاتونه راغلی تا زما دلایل پن شیطان کا پی خود لا ویلرا تور پسې نمیتلی تا پر راغلیو وکذالک الیوم تنس دا رنګي دا سات پر خودې شوي زما رحمتنا وَكَذَلِكَ نَجِي دارنګي بدل ورکاو منثرپا اجا تاجي يا ديف کو پدين کې ولنګ يومين بیا در ربي ایمان نه ډېر اوره پاتونو درب ول عذاب الاخرته اشد خامخ عذاب اخرت سختي وقاميشا افلا يهد لهما يا معلوم ندي ديتا ايا بيان نه شي وديتا کما هلق نه سمړي درلا کېډيني قاب لون پکواله دهینا منل قرنې پهړو نه ينګ شو نا چيز دي په مزاج گیرين په ان فی ذلکا یقینا بودی کی لا یاتین لی ولنها خامخات لا یعقل من ذللا ولولا کلمت سنفقت تجرن حکم کی شے میرے رب کا درس انا پتہ کیر دا زاب لکان الحزامہ وتی واسط وا جرم مسمانہ تکرا فسبیر صبر کوا لا ما یقولونا فسبان جی وای وسبی بہن ربک کا کی بیان کاو سینائی درستان قل ما کې رحمت له دنوار نه ها او ما کې د پیو تو دنوار نه قوم نه نه ایلېلی پیسېږي ریشپی نه پسابه پکی بیان کا او اطراف نه هاري په ترپن دورځ لا الله کتر دا خامکه خوشاله بکې تالره الله ولا ته مد دن نه کا نو د وسرګ خپلې اله امام تانا بي هغه مالدارو داسې په دنيور کړي پاږي باندې از وا زمينوم تولګو تد دینه ور کړی مې دی دیتا له نا به ناونږي په راجیم دیانو کمه په دې باندې په دې کې الله د لایلند قران درکو چې نشي د دنیا دار دسترګي وګ دی کې ا د دنیا دار تو پسېږي اوی د م پسېګه ورس پر ربک اخر واهب کا رزق درسته غرامي شره واه مراهلک د صلاته موسکو خپل تاب مان و صبر علی اک لک شپدی باندې خپل موسکو خپل تموایا لانس نانو نارسو کو کامنگاری صدر که اوتاتا خبر اول تششی ویدا اللہ ذرتا دمون زھوکم او ری صدر ننکوالی اللہ وی ری صدر لازت سرکوما او رزق بمنګه ګټو ولआखبتو لیدقوا ان جانب خلاجی پریز ګاران لره دي وقالو وی دی لولا یا دینہ بہ ایت من ربی ولارادنه کې موږ دا په موجه دروپننا او لمتا دین بینۃ ما فسول لا یعنی راغلی دی تا کار دلایل دا وس چې په لون بنو کیو ولو انہ لکنا او کې جرمنګاله کولې لقالو خام خاویلی بودوی رب بنای رب از منگا لولا ارسل دائی لین رسولا ولی دین رالی گو منگتا رسولا پانا تبیع آیاتی کان منگ با تعویداری کلواز تال آیا تونو من قبلین نزل لا ونغضا مخید زلیل کی دونا او مخید شرم دونا حکمت درسال رسولی ذکر کو سورت قصص کم اللہ فرمائی شلم زیپارا آت نمبر سین الله بي رامران राली गिदी के हिकमत सो सि सबान दा बानावन के जि मंगत रसूल ने देरा आले वलवला अन तुसी बहु मुसिबा कने वेर से दिल नी तादा मुसिबा तो ने माकदमत आइदीम फा सबान चिकडी नी लासुनो तो दही वय कुलुन وايبا رب انا اهرب زمانगा لو لا ارسلتا الهنا رسولا ولدين الالي मंगत रसولا فنت تبع اياتيكا وان کو نا من المؤمنین وی بعد مؤمنانو نا ستای اتونه بمغ منلیو او که رسول بیر علی گله او چې کله ورته راغه انبهی تی رسول شروع کول دارنګی سورت بنی اسرائیل کی دیرش وی دین بل نسمه چې بارا بل نسمه یاد الله یو کون تاذاب نو ورګی تر دې من اعتداء فإنما يهتبه لنفسي ومن ظلاء فإنما يذلو عليها ولا تجر واجرت وزر اخرى وما كنان يومنغا معذبين عذابور كونكي حتى نبس رسولا ترده چهو لگو منغا رسولا اللاو إذا يقوم تعذاب نور قوم ترسوچني رسول فكيني لگل حكمت در رسال رسول دارنگ سورة ماهده کی ترشوه نورلسم آيات وما سيباران الله سمياش تقمى يا أهل الكتابي قد جاءكم رسولنا ايه كتاب والاو بتائي سراغل تاس تارسول سمنگا يبينو لكم بيانه تاس تان على فترة من الرسول په زمانہ د باندې د رسولانو کې ان تقولو دا نو وایي ما جانا مم بشیر و ل نازیر چې نه راغلې موږ تاسو زیر راکونږه او نه راکونږه چې سبا دا نو وایي چې چاراتم صله نه د کړي فقط جاءکم بشیر و نازیر په دای سره راغلې تاسو زیر در کوونږه هر در کوونږه راغلې در تا دا تاسو باندې ختم شي وره دا رنگه سوره انعام اعد نمبر 156 انتا قولو انما انزل الکتاب داشو نوائی چه بشکا نازل شوه کتاب علا طواعی فتحنی پتوڑا لو چه یہودو نسوارا جی من قبلنا پخواست مانگنا وکو انکننان براستهم لغا بلینا یقینا نومنگا دل اصطود آغینا ناقبارا چه دو نوائی سبالا چه مانگتا چا کتاب نرے ویلے اشارات را لگلنرے او تا قولو یادا نوائی لو ان اونزل آلین کچې راغله په مونږ باندې کتابه لا ګناه دامن هو ما مخاوه بمنګا ډیر په یاد حد که کله چې موږ کومه کتاب راغله نتاب تاب منلیو هغه تاب لیدلې موږ به ټولونه که باندې له وقاجا قم بینتم ربکم وهو دو الرحمه په دایته راغلی تاسو دا لای درف تاسو نه او هیته رحمت را له درته نو سمور سره اوګلل درو کوم دیې په راځونم بشور اوګلل دا ستاسو غو دلتم اللہ وی و لو انہا لکنا بیا لکنا بیا بی زاب کچرمنگا لکو لیا دل رب پا زاب من قبل ہی مقید را لگلو دا رسولانونا لقالو خامقا ویلی بودوی رب بنا رب زمنگا لو لا ارسنتا ایلینا رسولا ولی دین را لگل مگتا رسول فانت تبیا آیا تکا من باتاوی دار اکرواز تاد آیا تنو من قبل ہی نزل مقید زلیل کی دونا و ناغضا مقید شرمی دو زمنگ بالکل متربی زونه ورته ها لريو انتظار کوون کي وې په بسو انتظار کووي پس ته عالمونه زردي کي پوي بشي من پاغاچا اسا و سيرات دي سي چې خوندان لاري برابر دي و ماني او پاغاچا چا به هد ايت دي سورت کي دا وساله ذکر کوله او تلوب المسائب نيکان خلقو مصيبتون پراغلي وتزان پر بي لري کي نو استاذونه درسري دي کي دا وي پواز او ګوره تک علی پراګلې دي او تګلې بله ځان نه شل لري کوله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اطربل الناس حسابهم وهم فی غفله المردون ما يديهم من ذکر من ربهم وحده الا استمعوا وهم يلعبون سوره انبیاء ترتیب کې یوه شتمه نمبر ده رسو د سوره تواهانا او نزول کې د او یا يم ده رسو د سوره ابراهیم نا نازل شوه ده عربه د دې سوره دماکه سره وګاړو واجب یو هر کله چې مخکی صورت آخري آیات کې وی قول کلل متربصون فتربصوا انتظار کوون کې رینو انتظار کوي نو دی صورت اولنی یاد کوي اقترب للناس حسابهم خالق داد دې نه حساب او ورځې دا دې بیا م نه دی دیو جنا وربسي راوړو یا مخ کی صورت 124 هيات کی ویلی و ومن ارزان ذکر فإنه له معيشه تان وان کا ونحشره يوم القيامه اعما چا چې کتاب نه مخ واړو داو جن بلنټنګي نو صورت کی دوی محیات کی وئی ما یا تیہم من ذکرم من ربیہم محدثن الاستماعو ہو دوی تا دوی پان ندر آگلے دراخ خیال کی تازا پوچھکلے اور ایدلے وئے نو آگی سرے لبے اٹوکی کری دی یا مہ کی صورت 128 ہے آج کی ہوئی افالام یہ دلہم کماہلقنا قبلہم من القرونین دی خیال کو تا بیان د پخوانو کو مون نری شوی چاټول میں ہلاک کړه نو دی سورۃ یولسم یات کی بو وی قسمنا من قریہ تن كانت ظالما ډیر کل ظلم کړه او میں ہلاک دی وچنا اور پسیر آورلو یاما کی صورت کې 97 آیات کې ذکر کل چې موسی علی السلام د سامری هغه څخه ځلهو ندی صورت 58 ای آیات کې ووي چې ابراهیم علی السلام د مشرکان هغه درگاوی نماز کړیو یوازی موسیٰ علیہ السلام نا دیو جناب ارپسی اراؤڑو بلا وجہ مخ کی امتحان دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کو چه دا فیران نا دا سامیری نا پا تکلیب او دا ساہیرینو نا ندل دا د نورو انبيال امتحانونه ذکر کوي چاوی د قومونو نه په تکلیف کیو نیو جنا اور پسې راولو اندي آزاد د صورت دا صورت مونږ تاسو د نورو نه فریاد د ايوب عليه السلام بل رابطہ دارانګي داسورت ممتاز دې د نورو نه په امتيحان د ابراهيم عليه السلام چاغ بوتان مات کړل دارانګي داسورت ممتاز دې د او حکم دا اللہ شورت اکڑے و کونی بردن و سلاما یخشو دا سلامت یا والا دارنگی دا صورت ممتاز دا نورو نا فاغا فصل باندی چپائی کی گڑی بے سری بلیوی دارنگی دا صورت ممتازی دنورو نا پدی خبرہ چدا قرآن ستاس دا پار شرافت او عزت تی خلاسد صورتو صورت کی نفید شرپ دعا چلايق درا مدد کول یو ولابه او په دې واګې د ام بیا وګوره ایوب علیه السلام اتل اسکا بیمار ده اغه الله ته چغي وی یونس علیه السلام ته مې په کې ډکی الله ته چغي وی د زكريا علیه السلام بچې نشته الله ته چغي دولوا الا تا جروالبا اجو دونه دي غوختیدم بسم الله الرحمن الرحیم ایک دره الناس حساب هوما نذری خل کو تا حساب د دہی وا هم فی قبل د ماردون دی بنا خبرای ګری کی ما یا دی مین ناراضی دایدا سپن راب ایم دربد داینا محدثن تازه الا سماو مگر اورې دل ایګ ایلارا وږي وهم يلعبون ادیا بسګنی ایلارا چې تازه ور دراغه نو محدث خو بدت به کل محدثه بدع لدیز مطلب دی او لدی ور پوسی کوي نو محدر د دې پزان کې د دې په ګومان کې نو ماندا شوا ما یادېه مين ذکرنه ناراضی د تا پن ربهم دربد د دې نامو د سین تازه د دې په خیال کې الا مگر غدې غي دا وهم يلعبون و دیا بس غنی غي لرا لا هیتن قلوبهم غافله دي زلون د دې وَاَسَرُونَ نَجْوَابَ تَقْلَ جَرْغَالَّذِينَ ظُلَمُ آه کسا نوچ ظلمی کرده حل حاضر نده ده اِلَّا بَشَرُونَ نِسْلُ وَگُومَ مگر بنده ستاز وغنده ستاز و پشاند بنده ده افتاد و نسیر آرادل کوی جادو داوان دن تبسیرون اوتاز وی نیچدا جادو ده یا فتح تو نصحرا آیا راتل کئی دا بشر جادو دا وانتون تو سیرو نو تاسوی نئی چی دا جادو کئی اوگو ردا سی جادو کر پیغمبر دے با لربی اوی پیغمبر رض مایا لم القولا پوئی گفو ویناب پی سمای والارد برا اخکا تا وہوا سمیح العلی مودا اللہ وریدون کے پوئیر بل قال اول بلکی وای دیات غاص و اهلا دا غډ ورډ خو بننی بل افترا او بلکی دی لرا دی پیغمبر جوړ کړی دی ته جانا یوی دا پیغمبر غډ ورډ خو بنوي نوروی داو جادو درات لګی نوروی دی ته جانا جوړول کئ بل هو شاعرن بلکی دی شاعر دی دا بل اعتراض واليہ دین راځيږي موږ ته به ا دین په معجزا کما اورسل الاولون لګه چيلي و شیړم باندې وتا روم باندې وتا معجزي یا پیغمبران په معجزو لګه شی وي موږ ته پیش کی اوده نبی علیہ السلام ډيري معجزي یو زل نا چدي زلن نبی علیہ السلام د معجزو طلب د الله نه کړي سوال دی غره دې نبی عليه السلام نه کافر طلب کړي او نبی عليه السلام معجزین یې پیښ کړی بعض وی دا کداخه خلق ویني د دې دواګانې سوالونه بالله قبلول د دې سوالونه ویني قبلې کیم نبی عليه السلام ډیر سوالونه کړیو او لا په دنیا کې نه دی قبول کړي یو سوال دا چې الله زما او امت کې اختلاف مراولی اتفاق راولی آدا سوال کړه او دا الله دې قبول کړي ما آمنت قبلهم من قريه دين ایمان نه راوړي په خوا د دین یو کلیوال یو کلیواله آلغنه لاګړي مونږه غیل راوهم يو مينو يا ایمان راوړي یعنی ټول په یو ایمان راوړي سبا کافيري سبا مؤمناني کپه خوا نه یو کوسني دا میجر پاراسو په ګي مؤمناني او ما ارسلنا قبلكم لا رجالا منی دی لګنی په خاصه نه مگر سړی نه الهه م مغوا هکړ را دایتا دایته راز دیو چې دا څنګه پیغمبر دا غوسړې دی ورته دا غو د سړو کار دی اومه تعالی همیشه د پاره راز لري داغه په تیر راز کې هغه ته څه تنخوا نه ملاویږي ورته څه پادا وامیشه دا پارا چاچ پاک پارز بانی تیراس کرن اگر صرف دزلو دا سڑولو دا پارا خوزلو یا خولو تی اللہ نبریدی پس احلو احل اذکر گنی دام سے تیراس دی چتا خو سڑے دی پس احلو احل اذکر دا پوسوکی دا احل نذکرونا یعنی دا علم دا قرآن دا علم دا قرآن نتا پوسوکا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئی گئی او دا دین تقلید معلومی گئی وَمَا جَا اللَّهُمْ جَسَدًا دا بلی تراز تے او داغی جواب کئی دا پیغمبر مانگا زکا نوانو چی دے دوڑای خوری دے دوڑای ووری خوری جواب وَمَا جَا جَسَدًا مَنگ نوے گرزو لے دی لرا دا سی جسم دا سی بدن لایا کلو نتواما چی نو خوری دوڑای وَمَا کَالُو خَالِ دیناو نو دی همیشوی داځي جيسوار ګري چې هغه وروړې نوکری دا صرف ملائک دي چې هغه وروړې نوکری پیغمبران وروړېږي را دې په باري لیا نوکو نوراني مخلوق وروړې نوکری نوراني مخلوق رجال نه دي او دا سي אביته رجال نه ویل کېږي کوي ته دا دې په اصلاح کې بل څه ویل کېږي و ما جالناهم جسدا انوراني مخلوق دي ملائکه او امبيا نوراني مخلوق نه دي رجال دي بشر دی اوڑوڑای مخری دا الله بدنونا اللہ ورکڑی دی وما کانو خالدینو دی همیشا همیشا امن پاتی کی گی رد پاق چا باندیو که حیات الانبیاء والا باندی چاوی وی انبیاء جو اندی دی یسولو نفی قبورهم منزو نگئی پکلو قبرونو کی ویدیسا رسکی وما کانو خالدین سم صدقناهم الوادا یا اشتیاک رماندی سرا وادا فانجینا امخلاص مکلل دی ومن نشا سوچی زمنگ خوخو خو وحلق نالمسرفین حلق مکلل مشرکان لقر انزلنا ایلی کن کتابا فتا را لگل امیتاس ده کتاب فی ہی ذکر رکم ابن عباس مانا که فی ہی شرف رکم عزت تے فی ہی ذکر رکم پده عزت تے ا فلا تاغلونه داسه عقل نه لری پری باندې تیزدمن کېږي په قران الله به دل نه عزت درکين ول خپل <عصال> عزت نه اخلي او خپل عزت ته خپل <عصال> باندې وليفاظدنه کې او ما او کم قسمنا ما من قريه دينم سم را ډیر حلایږي دې کلو نا قسم سره چشینو ماتول <عصال> سره دې جدا کولو نا او که پا فیسره شي نو ما طول خو بیل بیلی گینا لکشنه لست دا او دا سراماته که او بیل نشی دیتا فسم وی پا فیسره او قزم نی قاپو او دوادو قدم نو هغه پا ماند زرزره کولو بانده او دلته دا قسم چرا غلوه نو دا ما طول دی سرد جدا کولونا اللا اغا فیلی والا دا سی ماد کلل چی وَقَمْ قَسَمْنَا مِن قَرْيَةٍ سُمِّرَتْ لَهَا الْجِدْمِينِ بُغْدَ كَلُونَ كَانَتْ ظَالِمَةً إِنْ جُوزِلْ مَكُونَ جِي وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ كِرِ قَوْمْ إِذَا كَرْمِي رُسُلُ الدِّينِ يَقُومُ بَلَا ظَلَمَ أَحْسُبَ سَنَا نُهَارَ كَلَاشِ أُبْلِي دَئِ زَمَنْ غَزَابَ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْغُزُونَ نَاسًا بَادِ إِبْدَاغِينَ مَنْدِي وَالِي ور یو وا په شیلا ما او تدغم فیه از د دې مڅوی پایږي و ما ساکین کوم خپل زاین تعالی لګندس الونا خامخاجس تاسو نه د بوسوشین قال وی یا لنا حایرو کاه دمنلرا انا کنا ظالمین یقینا همغه ظالمان و ما زاله دل کا داوا هم امیشوا دغه بل نه د حتا جاناو ما سیدا تر دې چې موږ غردون دې را د دل دلولو خامیدین سال پراته اوس دلیل عقلی فکر کئ و ما خلق نہ سما او الارض ما نه پیدا کړی ما بینهما چې مين دې ډول کی وی لا هی بنا باس له واجینی سببین ابا چې نه د لوبوشي چې سړی ورسره لوبي کوي نو الله وي چې رما ځان نه بي بي نيولې لته غذنا او ملدنا خامخاني ولې بمه د خپل طرفنا تاسبر على نخو خولا ما به ځان نه بي خپل خوخه کوي چې رما بي بي نيولا تاسبر خوخه مې ځان نه بي بي نه ها او بی بي الله لثابتي او د الله په خوخه نه د دې په خوخه باندې ولیدا د الله نه مشرانيته لاؤ عردنا الله خو فاق دے دے پی بی بیانونا دا اگر بی بیانی نشتا کہ چرے زمانگ ارادہ چینی سو لہو ان بی بی لتخذناو خامخانی ولی بمیدل را ناد اقبل دربنا ان کو نافائلین کہ چرے منگ داکار کرو ان کیوں بل نقذفو بلاق بلکہ اولو حق علل باطلے پا باطلو بان حق لرا په باطل بانے حق را اولو پا باطل پهمه غوهو حالله کې بادل ل فضا ظهقنااسې خ میدونون کېويدم غديته چې په سر ولهګزار ورکې او مغ والله ګړړ کې چېې کله را خ شي باله غ د ما ګړ وړې وله کومل ویللو تاسو رالا ک م ما تسیفون دا سنا چې تاسوې بیان وي وله هو منېسمواې ولار د الله لرا غری چې ومن این ده هوا اصو چه اللہ سخده ملائکه لایست اک بیرو نانی بادتی زان غد نگنی دی بادت دا اللہ نا ولایست تصحیرون ولایست تحصیرون او نستریکی که دا اللہ بای بادت شپاورز دا اللہ بادت که ملائک نا او نا پاقیبانی زان غد گنی دا اللہ بای بادت یو سب بحون اللیل باکي بيان ي الله لاله د شپيو دورزي لا يفترو نو سستينه کي په عبادت الله ان يتخذوا الها آیا او ني ول دي عبادت ګاران هم یون چې دا الها به پردګ دي لرا قیامت کې او بلا معنا هم یون پرته به کې حاجت د دې حاجت له ينشرون د دې حاجت به پردګ ولري بيکي نکي کاوله لاو كان فيه ما الها کچري وي پديز نه آسمانونو کې مددگاران الا الله الا بمان د غيرو غير د الله نه لفسد تا خام خوران شي بوز مکه آسمانونه اودا نكيره ولا الهات نكرا ماږي زين وي نكره چې کله جمر شي مستثنا به نو ایلا دل دا که کمراغلی دا دا ایلا بمانا دا غیرو باندی دا غیر الله بغیر د الله نه که چریوین نور مددگاران نظمک آسمانون بوران شویو او فساد با پکراغلی و درحم برحم شوی بو خو اللہ زان سر نور آلیحان دینی ولی او نظمک آسمانونو کی آلیحشتا زمنگ استاز محترم اللہ ما محمد طیب توحری فرمائل وی زمنگا عزیزانو زانو کې یو تنو واغ واکیا دي خپل چې منګه واړو او ماسخه یو خور میوان او یو کور کې د خځو خاوند جنگ جوړ شو ناخده بره کټ کټیو درو واره دریت هو دریدا د دې طرفا لوخه به راغورځو چې دا پلار ما پلانر ما لاغسته او درځ دزنه کې به راويشت مات به کو سړی داغه طرفه شو اگه دا اگه طرفی شروع پیوکلوی دا ماغست درز رو بوشتو نو دی بده دی طرفی گزار کوا اگه دا اگه طرفا اگه طرفی طول ماد کلل او بیو بلتا خوصه دی او ای منگا خوالو خورمی وراسووی اگه منگا مندکل چی زانلا اگه دا ماد مادلوخی دا اگه مراتول اول او لمن امتی دکوولی لمن امتی دکی کلی وچی دوی سیال شو او منگ دیر خوشالی و خانو چ حاڅې زونه نو چې خیال شراته نو موږ پځې شپارو تلاش کړو موږ تیر اوت تل لمه مډګيري او دوی سوچ راغوي چې دا موږ د چا تاوانو کدا خو خپل تاوانو کو کچارت ځنه آسمانونو کې اله هوي یو وی چې جوړو ما دا ما دا دی اراده دا بل وی زیرانو ما دا ما جوړ کړی نو زمو کې آسمانونو دا نظام و ټول ران شوي خو زمو کې آسمانونو یو الله دې فسبحان الله انو پاکی دا اللہ لران رب, رب دا عرش دے ہم مایسی فون دا اصنا چی دے لا یسکالو ہم مایفالو تپوس نشی کولے د دینا لا یسکالو دی تپوس نشی کولے ہم مایفالو دا اصو چی کئی اللہ اللہ چی سکی ندی تپوس نشی کولے وهم یسکالو نو دا و تپوس کولے شی امیت تخضو من دونی ہی آلیہاں رد دا شرک یا زجر ورکی د مشرکانو تا امیت تا خضو ایا ولدی من دونی هی آلی حابی دا اللان نور مددگاران قل ها دو بران اکم وردو هراروڑی دلیل استاسو ها زا ذکر رومان دا بیان د اچار چیزا ما مل و ذکر رومان قبلی بیان دا اچار چیزا ما مل گریری دا کتابو بیان دے او دے ازما دا پارا ازما دا مل کرو دا پارا دے پخوانو دا پارا بلک شروہم لا یعلمون الحقا بلکی زیادہ دینانے پی جنی حق لرا فاہم مورزون ندی مخلون کی اس دلیلی وحی ذکر کئی وما ارسلنا من قبل کامی رسولنا مینوے لے گلے پخواستان اس رسول اللہ نوحی الے مګر وای میګریدا غطا نهو لا اله الا انا شان دا نشتا یا سرګون کې به زمانا فابدو نظم عبادت کوي زمای عبادت کوي الله وې ها یې سرګون کې زمما ابل